Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde divčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, lenak ak že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nijakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia céra domov a hovorí. Tak a tak... Vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdýchla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou podoblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto céra nechcela pristať, že by za ňou aká akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou podoblok došla a to ona neurobí za živý svet posmutnela mať. Vzdychla raz, vzdychla druhý raz a napokon povodu poslala najmladšiu céru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí slúbiť, že ju žabu večer pri oblôčku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a táveru hneď pokriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesáni nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spodobloka sa ozvalo. Három, három, háromia, ja. otvor dvere moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí mamka moja, už je tu. A maď na to. Tak ju pusti, dievka moja, veď si jej to slúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zase začala spievať. Három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A maď povie. Tak ju posaď keď si jej to slúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať. Három, három, három ja? Opraž vajec, moja milá. A mať zase. Slúbila si? Slúbila. Tak... Upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba. Három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Maď hovorí, tak choď, dievka moja, keď si slúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa? a žaba zase začne spievať. Három, három, haromia, ja priprav posteľ, moja milá. Divčina pozrie na mať a tá povie. Hmm, slúbila si, tak postieľaj." Postlala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva három három három ja poď so mnou spať moja milá divčina stojí odhodlať sa nevie žaba pozerá a mať hovorí keď slúbiš tak musíš len choď céra moja Lehla si dievčina na kraj postele A tu sa ozve Három, három, három ja Oboskaj ma, moja milá Dievčina zavolá Mamka, či počujete tú žabu? A maď na to Sľúbila si jej to dcera moja sľubila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu diu. Koža pukla. A pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu. A do žijú. Agne pomreli.